Je si, sllish. Neum je blendi altini olta Lori në mish tan ku do të shëndollen. Jaku kaloi fundjava mish, jaku geni ardhur që gjithë sërish e dia un. Su do mbindesh. E, bidesh në mal. Kjo është e bukur. Edhe un e dia që sot do vinit, kështu që. Po. Edhe un e dia që sot do të binte shi. Po, do të binte shi. Ja më të shillum, a. A do bin vërtet? Po do të hapet, do hapet. Un se dia, vetëm para ditës. Kaj shik. Para diës sa e prishoi. Po, po, unë di që deri nga fundi i javës ky mot do jetë, vërtet. Wow. Të lung goja. Si është fundi i javës juaj? Mirë, qet. Është qet? Është qet. Ë joti, Holta? Normale. Normale dhe është qet. Është qet fare. Shkëlqyer. Është shumë i qet, po. Po themi, është. Ne jam pranë të kazum. Me uljen ngritje më shumë. T'shkova të prendet. T'shtunën shkovan tha. T'shtunën shkovan plazh. Shkova. E pastë shfrytëzu. Të dielën pastaj që u përgatita shpërishterisht. Më falni, <gjusn> më nisë kondozi. Të shtunë shkonim në plazh? Po, të shtunë shkonim në plazh, do kënaqem. Po. Gjatë ditës së shtunë. Po dielën çadhes. Do të dëlen të dielën. Të dielën ishte përgatitur, ishte. Jo, ja, nuk shkova. Aha. U përgatitej që të dielën. Nuk shkova dhe dhe moti ishte i nxit. Moti më shi. Fiqitë tëra. Por çfarë më fal përse po ankohesh? Çi del të bëjë të dielën? Të dielën. Je i thësh do të lëm dizën, nuk u pautoa. Gjesisë, jo, ji nuk e shfryzova shtonën kompletim. Sa vajda on, vajda pak von. E kuptoj. Do të thënë shtonaja ishe si kush fazë para, do të thënë nuk ishte para përgatitje. E kuptoj. Mirë, atë paktën keni qenë në plazh. Po, po. Po von që nuk kam qenë fare aty. S'kam parë detin fare. Ua, po ti se te cilën i tas? E shikon Olga. Prandaj u pris kojë, peripecitë dhe aventurat që heqin prindrit i ke kaluar para me koleg kështu që. Po po fort. Se nuk duam të shihet te. E mm kupton. -hmm. Nëse, okay. Bravo juve. Po ti a e plash? Ja, ja, ja, ti bën plazh? A e ti ajeni ende? Mos e kokë, se ti ke shë. Jo, nuk kam bër vërtet. Ieri ishte lumë. Besohesh si sipër? Betohem. Okay, right. Atë nisi programi mi ish dashuri, s'ka për plan, Shaltini ka bër një ditë plazh. Kaq. Ka për fundjavën. Raport i trisht këtu. Po nëse të paktën ka pas ndeshje. Ora 7:02 minuta.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 be a fool. It's my turn to fly, so girls get in line, cause it means you know I'm playing this guy like a fool, but now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight, and you. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm buying And I know there's no denying That it's a beautiful day and send this out and music's playing Think I'll take up my time with thinking of our breakup and you've got nothing to think of in your way 'cause it's a beautiful day Do mm a -hmm. beautiful day or oh, maybe any day that you're gone away It's a beautiful day Kjo është kënga ditës në klubin e mëngjesit. Kënga ditës. Të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 069 20 70 222 Mesa që dërgu e si i parë Fiton një dërat Kënga e ditës Midisorës 7 dhe 10 Në klubin mëngjesit në Klab FM Në 100.4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 Në vitin 1903, u themelua kompania Ford Motor. Në vitin 1929, Autofang ka rriti të bëhe një riu i parë në San Francisco që të përshkruante duke ecur në të gjithë shtetet e bashkuara duke luajtu me një violin. A i përshkruaj 4.165 milje për 183 dit. Në vitin 1952, u botua në shtetet e bashkuara ditari Ana Frank. Në vitin 1972, u hapë muzeu i Gjazit në New York. Në vitin 1977, Leonit Brezhnev u gjotë presidenti i parë sovjetik. A ishte personi i parë që mbanë të postin e presidenti dhe të sekretarit të përgjithëm të partiz komunista. Në vitin 1992, presidenti Amerikan George Bush përshëndeti presidenti në Rusë Boris Yeltsin në një takim në Washington DC. Të dyra ndakort në, në parim për të reduktuar arsenale të armëve strategjike me redhë 2 të treta dheri në vitin 2003. Në vitin 1995, filmi Batman Forever u shfajsh për her të parë në kinemat amerikane duke fituar 20 milion dolar nga shqitja e biletave që ditën e parë. Në vitin 1997 doli në treg albumi i grupit Radiohead me titull OK Computer. Në vitin 1998 doli në shitje filmi i grupit The Spice Girls me titull Spice World. Në vitin 1999 Phil Collins mori një yll në Rrugën e Famous në Hollywood. Në vitin 2008 Kalifornia ligjëroi martesën e së njëjtës gjinie. This is Club FM 100.4 Më vjen miqënia e ana e grua në emrin e Jamesit, miqtë dashur, ju përshëndesim të gjithëve. Sa ka data sotore? 16. 15 e kam. 16. 15 është. 16 më bas. Po, më bë kemo 15 këtu para. Le të bas makinën. Atëherë duhet të ndryshoj këtë datë këtu. Po, është drejt. 15 i bie këtu që çon e djel. Po, e djel. Qësh 16. Ej, kjo thotë që është 15 këtu, se di kjo. Sa çuditshmë, kurdom se është djel sot sot. Mir, oke, okay. edhe gjejmë, edhe këtëm. Uh, Ndërkoj që të alda është 16, si shë uh, zgulluam, mi shtë <gjështë, gjështë> <dë> alda sh? është. Këshu që edhe një më gjësi... E, një më gjësi nga alda është 16. Gjështë me qëshorë. Qëshorë. Oj! Wow! <gjështë> Lajme nga bota nësot në më gjësë, imaginojë që të... një është një vajzë në një party, dhe pastaj mm. a, në Londër. Më njërën në, në njërën nga njërëng nga ndërstesat më të bukura të Londrës. Në njërën nga zonat Big Ben. Jo, nuk është Big Ben, është një, është një është një zonë pranë lumit, është në periferi, por mm. që ka pamje të uh, qytetit. A, a, a. Një bllok apartamente luk, luk, luksoze, jo bllok apartament, në fakt një godinë e vetme është. Është mm. apartamente luksoze. Residence. Residence si quhet? Ëh, uh, dhe ai një politikan meksikan, mm. një vajz ruse që takohen në këtë parti që pëlqejhen që më njëherë dalin në balkon e fillojnë të puthin dhe gjithçka në këtë histori përfundon si më së keq. Wow. Po. Wow. Me dy viktime. Kështu që do do dh, të dgjojmë një këngë përpara se ta, është shumë e bukur. Dhe... Si histori. <gjurs> shumë interesante. Është me vërtetë trisht. Mund të formëzojë regjizorat e rinj. Po, do mbaron shpejt. Jam vërtetën bon. Nice. Ëh, ne do dgjojmë këngë tani. La la la. Kjo është kënga e botrorit, njëra prej tyre. Se shkjo është e dajo zhurtarja fare, pitbullet atë dhe të gjem pak më vonë. Bon. Po kjo është e... Apo po kjo është e jo, shakira, s'po? Shakira, shumirë. Lego, tani në mxjesë. Mishtë të këni ardhur në klubën, në mxjesë i du përshëndesim që të gjithë dhe. So I can be overplay like me like down only today there's not tomorrow won't be behind in this place there's no space for fear or sorrow is it true that Stan is calling German Colombian Spanish and French off the bench you got on it now here we play like we dance it's Brazil and now you know it.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 Rikëthemi dhe një në studio, është të një 7 e 19 minuta, i kënë kohë, kërë ja galonë mirë Pari të... pa, kuptuar fare Juve për shoshirin, dua të pyesë nëse ka një frumëzim për ditë nësot me Pa tjesë, është ka një frumëzim për ditë nësot me, si pa, shkemi zhëdit Si zhëdit tjetër Nësot mm, ka të bëj me gatimin, <coughs> me ushimjen Së pëse no. është dita për të gatuar dhe për të shijuar pjatën tuaj të, të preferuar është ushimit tuaj t Ço po shën shumë sot do të dita ta hani, ose ta bëni vetë ose të shkoni tek dikush që gatuan dorë. Ose ti soni dikush, dikujt që është pjesëtar i familjes tuaj që ta gatuojë atë. Po, ka preferonë. Po, nëse ju doni, ju doni ti kërkoni mamës ti bëj diçka. Uh, po, po pse jo? Ja. Ne pa. kemi patolli. Po, unë kushtoj. Për shkak të shpië mamit i them. Çai thua? Normali. Nuk gatuan diçka. Zakonisht vezë skuqur. <laughs> pse edhe vezët e skuqura janë si më mirë kur më gatuan. Po ti bën teatri. Pse ti do shi ja kur ti bën tjetri. Pra ajo kum i bën një magjinis për shembull. Jo ja, jo, ja, nuk uptemini fare. I pa njër, praj, i që më sku e sabez, një. Kush mund të ta vezë një fantazi. Ka shanse të vi ai në shtëpin tonë. Pra ne po them. Po kur ti bën mamaja pra, ose gjyshet, këto kanë qenë. Doshia. Pra në fundi që i kërkuar mamës të bëj diçka, çka ka qenë? Ë uh, pardia. E mallmendu që nga afër. Pardia, uh -huh. drek uh -huh. me lakrat e grava. Po wow. si the? Mami më ngashuar mendja për byrek. Ç'ka <laughs> bën zakonish. <Zagullis>. Mjaftoj. <laughs> <laughs> <laughs> thjesht ti thjesht uam të ngashuar mendja mama. Sigo mami im dietë shumë e lund. Ne mami dietës sa duhet bëj. Nuk ja, e thua mamas koma bëj byrek, s'ka nevojë. Jo. Ja. Është problemi i nënave. <laughs> <laughs> është problemi i nënave përgjithsisht, të paktën dhe i më Aha. bën pjesë tek tekto nëna, që gjithmonë. Çdo ditë, çdo ditë të sot çfarë doni sot për drekë? Edhe sa më çfarë të duaj. Ajo është pjesa më e lindjes. Aleksoj i Aleksoj punën kur i them dua këtë gjë, po shumë. Okay, e kuptoj çfarë thua, është edhe të sigurt se zvetat bëjan. Edhe tashin pastaj fillon për çfarë me pet gatshme apo? Jo, ja, jo, ja, me pet mm. oh. të bëra vetë. Pet të bëra vetë? Oo, me tollje domethënë. Me tollje. Okej, shumë mirë. Ë, jo se ideja është, i, ideja është që që gratë në shtëpis, me të vërtet me të vërtet e vrasin mendin shumë se çfarë bëjnë në vërtetë. <coughs> Sepse unë e dëgjoj këtë e dëgjoj këtë vazhdimisht, po jo një herë në ditë. Po dëgjoj her. disa herë derisa të japë një përgjigje, po themi përfundimtare që ashtu. Që hë, çfarë ti bën necer? Hë, çfarë ti ç'doni necer? <laughs> po çfarë ti bën necer? Edhe edhe ditë nuk jep asnjë përgjigje kësaj. Ti thjesht e kupton. Ezvarrit. <laughs> po ja, po nuk e di se ç'bën, po ka një mënyrë. Atje po se e më nuk forballosh shumë. Çfarë ha deri nesër? Çfarë ha deri nesër? Unë bëj çadush, është zakonisht përgjigjja ime. Bëj çadush, po pra, po jo për çad bëj unë esër, sikulton zë kollajin, po vras mendin çad më për esër. E kupton? Edhe kjo është, kishgjë, edhe unë them, çovsa onda vrishë mendjen, ajse ta djejëse çado bëhet i nesër për dhë, a veten. Po vetëm pasaj. Ë vërtetë. Unë nuk kam problem kam që të vras mendin. Por që nuk e di, është pesa më mundimshme. Pra. Ti mami ton çai kërkon, olta. Po, di e kërkollapetulla në fakt. Petulla, vau. Wow. Nuk e di pse, po kisha copa ngra. Por ju dhe... paske i qenë të gjithë për kundë oh, po, gët... <laughs> nden po, jav... e mamës, unë s'e di. Po di. Ai thot po, për diet, i thua diet, unë mendova se çishin, të ishin çu histori nga fëmijëria. Një herë ne takoj mamin, mami, i them. Ja di e petulla. Çfar? Po ato pas. Një herë jamë takuar mamin, çu që e ka kënaqësi, çfarë. E ka kënaqësi. Dit këso mendoni që mama e ka kënaqësi. Vetëm se kur i kem thotë sa mirë që sa na mersi. E morë me mirë gjithë me vete. Po tani. Po, mbylle dhenë makinën, brap. <laughs> jo bavish keçerman, bos. Uf. Bam. Ehm um, Nice Petla, bravo. Oke, okay, implçen. Eh uh, you a taker koni mamass. Ti bëj zakonisht, cilaj është djella e preferuar? Lori Trana, thot. 069 20 70 222 069 20 Lori Trana. Pse, vërtet e fa? Apo thua ti? Jo, jo, çau, çau. Jo. Nuk e di ska fjera. Çau, bëj. Ka si për shum, ka si djanë. një listë me gjëra që janë janë janë tha qjellë të mira, por shoh patoxhanët e mbushur. Mm. Jan Gjorgja mua më ka kthë lumtur çdo herë kështu. Mami po e dëgjon Blendin. Spinaqi. Po patjetër. Ëh, aty do të shih mami edhe jo dëgjoj ty. Spinaqi, edhe pse është i vështirë për t'u larë tin. Duhet ta njohim përpjekjen e mm. madhe të spinaqit që zgjat nji dy gjitha. orë kështu. Me gjergjet. Duhet ta larë me kujdes etj etj etj kështu që spinaqi është kollaj për t'u ngrën, por i vështirë i vështirë për t'u pastruar. I vështirë për t'u pastruar. Si son çash ajo? Burr animë me spinaj kur e ha të të kenai shabë. Tësin sfreqs. Çi vao thon kalamajve. Çfarë tjetër? Çfarë tjetër? Pilaf me <më> mish pule. Pilaf <sonic> me <shake> mish pule, faleminderit. Alim pilaf me mish pule ti e do pilafin në tenxherë apo pilaf në tav? Seka ta dhe një pilaf në tav. O të dyja. Çe bren çikshu tek rritur nga. A kërç nga Siberia. A sign musicshire. Ë dashuog katron djing. Po zonë këto të fshatit. Po zonë fshatit. Me kocka të gjata me pak mish. Vërejtok shumë. Po shija brazilianes. I ke vënë këto braziliane këto sikur kanë kursin samba <laughs> gjithkohë sot. Ula gjithë. Për palestruara. Po bram. S'ka buret donatë. Jam gjeshu? Jo. Jo. E po mjaft. Disha prap. <laughs> e kuptova ti që mbarova. Po mendoja e dhe, edhe edhe kisha lënë kisha lënë një kisha lënë një nga ato çokoladat ç'e quajn ato? Fines, fines, fines. Isha lënë mbrava libra atje. Shkova pas po ka ushë. S'e mhai sot po e kanë gjetur. La, ka ikur. Edhe e di që s'ka është shperës të gjështë e kush është Po t'a arras Mu t'gjët qënë se cili për e jush Po edhe ju, ju që jeni këtu nuk do t'a përhonë E kujtonës të shushë, të të regojmë të njështë është e kote Nese, unë uh, uh, flasim sot për gjellët e mamas Në klubin e mëgjësit Si alternativë në daj futbolit Edhe pse të da pak, mm -hmm. do të cekim pak Gjithës si, sot lunë në Gjermania Wow oh, Për të ore Nore në Ti e zgjojm këtu se, se është kështu domethënë. Ndeshin e parë shikon Esell, ndeshin e dytë shikon i lodhur, pa ashtu në ashtu, ndeshin e tretë shikon deri pisë e parë, paso i kapituloi. Unë çfarë ka bër? Çoj gamë, ndeshin doman, ndeshin ndeshja e fundit nga që kam qenë i mbuluar kështu. Po çica. Do të ndremit ora 12. Ndesh. Apo kishte tjetër bravo. Ishte, domethënë ishte Franca, pas sa ishte ndeshja e orës 12 që ishte Argentina me Bosnjë, po. Po. Kishtë e mëjkishtë, përëndaj kemi këto no, rratë Po, tëma, dhe nga ura dëmë duke të sësia Përsa e gëshin Japonia ah, Ishte bregu i fildishtë, Japonia Japonia 2 me 4 2 me 4, vërtet, kështë ndeshje? <coughs> <coughs> Ed Sheeran, është fillonur në në tre një këngë Një ndeshje Një ndeshje Valë, se mjë më bërë ndeshje të këngë Arët dhe këndoj një gol tjetër Kërën e më spangë kërinë, në qështë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 so oh, oh.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 anybody finds out I meant to drive home but I don't go live it now no it's over enough we just sit on the couch one thing led to another now just kiss on my mouth ah. I need you darling come on set the tone if you feel me the falling won't you let me know oh oh if you love me come on get involved I feel it rushing through you from your head to toe, oh, oh, oh. 29 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klubi si. The 104 dhe në ekranin e Club TV. Ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar ku do që ndodheni. Mish e keni ardhur në programish dashur 7:29 dhe 37 sekonda, siç ju themi ju ftoi pak më parë. ë Po ju thosh al për këtë, historinë e këtyre çiftit. E <null> çiftit në një lagje të Londrës, në një, një lagje të Londrës. Antje tutje në Londër, po. E vërtet. Ë, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur është që jo, kjo zotëria është nga Meksika, Alin, ajo djalosh nga Meksika, kjo është vajza, ishte ishte ruse. Këta janë takuar në një parti, ë, uh, dhe ja ku ka qenë në këtë, po themi, apartament aty. Është me balkonin, është balkoni që ka ta, një rreth kuq. Kush. Kushtet këta janë çifti. 18 vjeç është a, djali, 19 vjeçe është vajza. Këta janë të fundit djes dhja... parës. Mhm, jo, nuk mendoj sepse mes duket ka qenë djalë. Uh... Do e shikojmë gjatë historisë çka ndodhur, edhe do bindet. Kjo juhet Miguel Ramos, ndërsa ajo juhet Anastasia. Tuk lik. Dhe kanë qenë që të dy në Londër për shkollë verore, për, për sa kurse që bëjnë atje në universitet. Ata kanë qenë të dy studentë të shkëlqyer dhe uh, këto janë sa kurse përgatitore për hyrjen në universitet, mm -hmm. në mënyrë që ata të marrin rezultate sa më të larta kur shkojnë atje. Uh, Ështu që, ky mendje donte të përmirësonte anglishten, prandaj ishte nga Meksika në Londër për verën dhe atje janë njohur, janë njohur, janë pëlqyer në një parti, në gatinë gjashtë të ndërtesës. Dhe çfarë tregojnë Mish dhe Shokot është që ata filluan më një herë thoshin që të qëndronin pranë njëri tjetrit. Pastaj shkëmbenin puthje uh, mm -hmm. të vogla. ë Tek tok Tek tuk dhe pastaj vendosen që dinin në balkon që të dy mm, për të qenë pak nësijuar, më natyrë vetëm një, një, një, një pasem, më private po siç e tregojnë ky është balkoni për shkakun në një godinë aty që quhet Knights Tower aty duket balkoni që jai sigurt me xhamë po bra e balkoni është i padëmtuar ëm mm. um, dhe gjitha këto ndodhet në këtë godinë ku është uh, muz e lumit super, mm, super super po të tregon që është një godinë luksoze aty uh mm -hmm. uh dhe të dy kanë bër dashuri oh, aty në balkon deri në momentin që janë shtyrë dhe kanë oh, rënë gjatë dy poshtë janë oh, shtyrë me njëri tjetrin oh, yeah, yeah. janë shtyrë me njëri tjetrin një prapë janë rrezuar po ai jo ishte në parmaz si shtoshin këta ai ishte përballë saj tash unë jam duke u munduar që të rikrijoj skenën por që është ja, pak e vështirë ja pra ky djalë ky e ka fajin ky djalë pra e ka fajin si në parvajs vajzën lagurish me zballkonit lagurish jo lagurish nuk kanë qenë lagurish tani vetë të lakurish La gris. Punë e ekuilibrit. Po bra. Po thosha kaloj një laquriç natën. Po. Rekord. Duhet kur thon kur thon seksi i sigurt. Nuk e kam fjalën vetëm për për dorimin e e kondomit. E po themi kontraceptiv abe. Tam. E kupton por që edhe të vendit. Edhe drejt bëshimit, duhet të zgjesh pozicionin <laughs> e till që mos biesh drejt vdegjes. Po të paktën Kur kështu ato të tilla lidhun me militar siguroj mes mund të ishte ashtu po. Edhe lidhet diku te cepi i shtëpisë, që edhe në raste. Edhe në raste. Adrenalina është ajo. Më të vraru. Më të vraru po. Po. A jote të kaput ninja. Kam bërë shitën. Nice faleminderit për këshillën. Lidhuni me militar miqdashun që se do bëni seks në balkon. Një e para që altini thotë dhe e dyta, e dyta. Cila ishte dyta? Apo s'kishte dyta? Dyta ishte të vërtetë. <laughs> e <të> litën, <laughs> një mesajme që jemi të kontrat se ti do të gjithëse si vazhdojnë i matër Po pra, mos i qintar <laughs> Mos i bani vetëm e gujlibrin Se mund këtë njështë da shi që do në jam Përsa sakojimi për në do nuk do bie <laughs> <laughs> Siguria Okej, okay. um, Ela Ajeri do të vitani Mish, kemi një pyëti për jume në klubin e mqesit Sot ju pyë e sim Cilët janë gjellët më speciale që në natuaja gatuajnë. Ato gjellët speciale të mamasë. Janë objekti i bisetës onë për ditë në sote. Jë mund në shkruani në 069 2722 0619 2722 ose mund vinin faqen do në Facebook është facebook.com, fraksion krybim qesit. Këshuhet, If I Go. I could play any game for you. I could is your Ok, po ju gjak në fjalor për fjalë mundshme që mund të ishin sot anagrama dhe vetu kalesh përjashtohet Mendoj që është shumë, vetu vetu Pas, shumë, shumë uh. e vështirë. Vetëm Kalesh. Vetëm Kalesh, një fjalë. Mund të zgjellun atë se kam kështu teknikisht e kam në fjalor, edhe mm. i fusim vetëm Kalesh e, e ngatrojë dhe hajde gjeje si çka kam dashur thon. Ha, mund të bëni asaj po. Nuk do të them kaji, jo kaj vështira. Apo jo. Tanë dë donë të tregosh historinë, ka një histori me zhdansh urinë, e cila ka një fund pozitiv, yeri në një ripres tani ndotmari aty ku e la shun, lidhje me çiftet që tentojnë, po themi, edhe good zone, apo eksperimenton domi shifja. Historia vjen nga kaji dhe bëhet fjalë për Nihau. një dialog 28 vjeç i cili kishte dëshirë të eksperimentonte 28 vjeç dialogshi nga Kina po <laughs> dhe uh, të ishte në marrëdhënie intime me dy femra njëkohësisht eleta themi kështu i, i jetë këto dy femrat Le le le le themi vajza, më shal nuk do një fjalë tjetër. Sigurisht kem ra duket tamam. Dekar, dy vajza. Sigur i ka paguar me monedha kështu. Jo, kjo nuk vjen. Ata do i morin monedhat dhe i, i provojnë një me dhëm kështu mos ishin caught e pastaj i thënë, "Okaj, hajde me drejt." <laughs> jo, nuk dihet <laughs> nëse njiheshin me njëri tjetrin apo jo. Akoma nuk dihet gjë. E ndezën zjarrin. Po gati sa të ulfave për punë. Por çfarë ka ndodhur është nuk e ndajë. Kto këto ishin Ishin vajsë që shohje, ishë shë të dyja. Ishë të dy shohje me njëra tjetrën, por nuk e di, uh, nuk bëhet e ditur nga historia nëse. Ky djaloshi i nikte që dy, të dyja, por nuk e vetëm njëra. Do të thonë, kishte një propozim. Domethënë që u planuam nga të tre falet. Nuk diet, ishte okay. situata e vështirë ekonomike që <laughs> i çoi të dy vajzat. <laughs> apo ishte punë. Po let's presim që ka qenë për çej. Puxhevi ishte, dhe çfarë ka ndodhur është që Kanë vendosur që uh, të tretë ndani uh, në momente intim e minjëri ah, ah, nah. <laughs> <laughs> po, tjetëri Në vend, makinën e djeloshet Atës të të tine? Dhe qarë kanë vendosur ata Po nej se janë atëre nuk kanë qitur vend Në makinën e djeloshet Dhe kanë preferuar një rrug në kinë Ku nuk është që e, nuk kalojnë shumë njërës Ka në kinë një, një, një, një, një rrug Nuk s'ka <laughs> shumë njërës <laughs> Ajo është një rrug përdua se pak i njërës Por pak i njërës Ka në mëzo Okay. Po kanë ndodhur që kanë filluar të tre të shumë të afërt me njëri tjetrin. Po tani çfarë do të thotë kjo? Ata e imagjinojnë. Atëre ka pasur puthje, ka pasur prekje, ka pasur letatimin, si shih bie që shi të ket. Okej, okay, mirë. Kjo është pjesë normale. E kalojmë këtë pjesë. Me makina pa këtë nuk ba, e kanë ba, vënë. Po vazhdon shkolla. <laughs> e kanë patolli, vazhdon shkolla. Ka e ja. Tash njëri ka kohë më shkol. Ngjëra fjela, jepi. Dhe nuk e kanë vënë re që makina ishte duke u spostuar sepse po lvizte. The... Po, është harruar frenat e dorës. Nuk ina vetë se s'po lëvizte makina. Oh, po lëvizte. Po, fajin jisne... <laughs> shim... shim... e kishte makina në fakt, sipas lëvizte. Ta s'po lëvizte <laughs> sigurt. Frenat. Si ngriton frenat këta? Jo, ndoshta Jolta. Nuk ka pasur kohë. Ai. <laughs> <laughs> jo, ishte në një moment i tha kjo vajza, "Os futi frenën e dorës më këtu." Ai. E po <laughs> <Ay>, po, <depo'> po. <pa. laughs> Po, oh, vasto Iris. Ja, njëra nga vajzat mendoi që kishte ngjitur frenin e dorës. E kuptoj. Por dietra i kishte ulur. Po ne i zot. Të vërtet kanë ndodhur është që makina përfundon në gremir. Oh, jo, mos. Kështu historia mbaron <laughs> mirë. Tash e hi, shikoj se mm. këtu ka diçka që nuk shkon. <laughs> Janë tre veta, dhe mund dhe tani për imaginojnë që këta u takuan, do shtë në shkollë, do shtë atestacionit trenit, dikun, dikun qytetë, gjithë mi di si shurban, për mendoj kështu dritat e kinës në atën, mm. ta që gjenjë një, gjen një rrugitë pak të fsheur, se tuash, ka një, ka një bikalima një të kështu, qytet i kështu, edhe është një rrugitë si e fsheur, midis cagotinave industriale, dhe ka dhe një gremin, atë të të të të të të të të Ja, Kjo gremina ja, ja. e kupton. Është vësosë si të do të thotë na malin e dajtit kre? për shkak. Ke mendje këtu më? Kemin në malin e dajtit? Ka në gremin. Po ka edhe këna malin e dajtit. Po gremina u krijuave. Simbaroi, baroi këna për vende. Që tashmën tre veta. Ishte për... në mungesë të detit, e kupton se është normalisht. Unë pam. Po veso do të shkoj. Pam që duhet të kesh të bashkollosh me qjellin. Bëre feden në vendin e këtij djalit. Ky djali si shumica nga meshkujt edhe pse nuk e pranojnë ë do të do të do të pra, thonin që është një djalë me fat e kupton se janë këto aty vajza nice por por që kur ky vendos të ta bëj këtë kur këta vijnë dakord dhe thonë ej po ku do shkojmë ano shkojmë afër një gremine <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk duket ku është një propozim idiot komplet edhe mos e logik, kanë vënë re blendi se kanë qenë ai shumë të nxëhë ja po unë mendoj se ishte shumë pranë ka thënë kështu ikim nga kanioni të them Të të e osumit <gjë> e osumit <gjë> e rëndësishme është historia <gjë> baron shumir <gjë> si <kujdesi>. përën <sipse> <gjë> <kaj a> shumir si <gjë> uh, oh, është kam pasur <gjë> lëndima ka ardur ndima e shpejti ka dërguar në spital që të tre dhe janë një ashtë rezikut për jetën e po shushur një shumit dhe në fund fare u ullën dhe prejnët e dorët në isek do të themim baspak në kryuin e mqesit me anagramon për tit në sot me mishtashur përshëndesim karameral dhe dita një me Tangled Up Fifth Avenue down the road to both of you did I go Dutch This is too much with all the money in the world you could never buy this girl quite enough It will be tough If romance in me with near arms is something you should do Make the letters bright in luminescent blue and get me waking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 no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind. And get me, wake it up, shake it up. Ora është në no 7.27 minuta, jeni me klubin e mëgjesit, në Klab FM 100.4 dhe në ekran një dhe Klab Të Vos, sot është e hënd, dataj 16.00 qërëshor, ju ura 1.00 ditë sa më të bukur dhe të mbarin. En la vida konosi, muheri gualla la flaka, treme ndi si ma mulata, t'koral negro del Havana. E, kjo është kënga ditës? Kënga ditës, ta. Se po të shonë e vetet një këti gjuham Karo Emerald, po këtë kujti gjuham, arroja që ti gjuham kënga ditës të një. Shumë bukur sot. Po kjo është ky versioni Santana. Versioni që ka bërë Santana me me, me këtë djalin tjetër? U, si e ka ai? Juanes. Kjo Kolumbiani Juanes. Juanes. Okej. Okay. Mi shumë. Ah, uh, por kënga është Harvest de Palos. Uh, mm -hmm. Isë si. So, La original, flaka sot kënga që ju dizë, ju shi kurta dëgjoni mi dashur, mm -hmm. dërgoni më me njëherë mesazhin këngë atit sepse duranta sot për këtë është një orë nga premium watches. Oh, Faleminderit Olga. Oh. Shumë mirë, un jam gati për uh, anagramën tani. Anagrama në klubin e miqesit. Okej. Okay. Atëherë. Shikon uh, një gocë keqe. Po. Mm -hmm. Shkon në shkollë dhe çon drogë. Jo, kusipas. Hm. Drogaxhië. Të ai filmin pra, si si është ai filmi? Unë thitë Cassandra. Dll, ah, po. Po. Edhe Blow. Ëh. Po uh, kemi Neritanin. Shoqja e Neritanit. <laughs> Ne i tani, a Angela Angela, po Dhe ja të regonë në shoqes Po janë za qeska të voglja mm -hmm. E dhe i, i thot ajo shoqa Kjo që është situash Na ivja, po Čene to Pff. I thot kjo Janë doza mi Janë, janë doza, doza mi Janë doza mi Po mi? Po uh -huh. pëse i ke fut me vete mi Janë shkos. doza mi Shkopje për jasht Kjo është anagramet i të sotme Janë doza mi Oh Janë dozëmi! Wow! Qarë janë ato? Janë dozëmi? Si kurse diti se që janë? Janë dozëmi! Janë dozëmi! 069 2722 069 2722 <laughs> oh. Mishdan shurë kjo është anagrama e ditës ësotme në klubin e mgjesit Janë dozëmi! Janë dozëmi! Mm, uh, uh. Kujdes! Shumë ati uh. është, thi është është Y a n d o z a m, m pa, e. Fare you go to see we can imper doza gjithkohë, sa <laughs> <tama>. thjesht. <laughs> po asa e thjesht janë dozami. <laughs> Nuk besoj se pije tani. S'po gjitotun që s'kam provuar ndonjëherë. Provoj një ral tini. Çfarë ndozh bar? Po. Po, s'do bar pijet. Po ta fajm ndoshta sti. 10 ditë. Ka qaluar të bëjë po eshtëm. Çdo bar pijet. Po ta fajm ndoshta sti. Pinë, kjo do, kjo do. No. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Ëmira është e të liet. <laughs> Okej, okay, ëm um, kemi masë vak tani është kwa për Travis miq dashur, janë doza mësh anagrama 069 20 70 222 069 20 70 222. For well, the love you bring Won't mean a thing Unless you sing Sing, sing, sing Okay! Sing! Sing! Oh, oh, oh, oh. Kemi bërë një përte sotë ta, bledit dhe ka në ardhurur disa përgjigja. Okej. Okay. Kemi e shte cilat janë gjellot më specialit të mamas të nda. Hmm. Cilat janë gjellot më specialit të mamas të të nda. Atere, kemi zymrie, që thotë gjellot më specialit të mamit tim jam brumra dhe pilafi me mishë që unë i preferoj më shumë. Kemi bledin pasta, që thotë gjë vetëm të jetë nga dora e nonës, normal që të të shionë. Gazmendi sot uh, fasule me mish. Fasule me mish pëlqejnë hmm. edhe mua. Ai dhe pa mish, po fai fasule me vaj ulliri ka shkruar diku të shteter atje. Hmm. Kjo është. Edha ajo e mirë është kur është me vaj ulliri. Pastaj qësh me të madhe. Ha ha ha. Mendim pse qëshni me fasulet ju, gjithmonë ju bëjmë për qëshur fasulet. Elona sot byreku me pera të pjekura, roshnik. Roshnik. Tavkosi. Tav Apo rosnica. Unë nuk e di, ka shkruar roshnik. Roshnik mund të jetë diçka tjetër. Mund të jetë diçka. Për shembull me Hodiana ka shkohetur që i kërkon mamit birekun Ndërsa Denisi e pyet e do me gjiz a pa me spinaci A bo bo, me qep Me domata Me qepen e domata U, sa i mi qesht me qepen e domata Oma, me të qove Kuj është, Denisi është aji që thot grosh me vaj u liri Dhe qesh me të malet Kemi Florenci që thot një tav me pestil E qam fare Tani, unë e ullita po diskutonin për pestilin Se qfar është, por nuk po i gjem datë Na e si arro pak të lutan Në e s'jaroni pak e lutem se qëfar është pestilin Mën tjeti qka tradicionale e ilbasani për shumë Më që zonat ilbasani ka pestilin Dhe ne nuk e t'tim se qërërës <laughs> Sa ta të nuk të regojnë Asë as, as, njerë Ka është një sekret më disë ilbasanlinve Se bo <laughs> zaten thonë se të regonë se qa është pestilin tjaron, Ose që këndi tjetër Ose ku shkoja shtetit për shumë në fletë Të Amerikonë të akutin unë Qëtë e jeva të Ti të edhe kamot <laughs> Ju mund diet ashtu. Mund dihet që ne nuk mund ta kuptojmë se çfarë është pestili. Ndoshta nuk ka në Tiranë pestil fare, nuk ekziston, me çfarë si si ta thuash për shembull. Vërtet çfarë mund të jetë pestili? Ne doja të apo mendonin për pispilin, pispilin një jemi ume. Po nuk e dim po. Pispilia është e gjerë, pispilia është nga nga nga është pispilia, vjen nga nga Korça në Matan, në këto zonat. Korçë, Korçë, hapre, hapre, ha. Vi lišti, ha, nga vjen pispilia. Neisa, po, po se di me ka që ande, apo. Ideja është nga më larkë se sa Elbasani që është një qitur mm. Dhe Elbasani pra më ruar në sekretin e pestili <laughs> Pestili Apo është e thanë Përsa ne no njojnë, A, nuk e njojnë kushet Nuk e di Ok, nëjse është fiksuar olë dhe se qarë mund tjetë uh, Kur të këtemi do të kemi një tekst të kongës për ditën e sotme Do të kemi edhe lojën e fjallës të censuruar me altinin, por më par do të kemi lajmet e orës 8, kështu që bëoni gati dhe për ato avi që vjen tani me Lay Me Down, miqdashur 7.56 minuta jojnë me klubin e mqesit në valet e klab e fenë. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 95% e njerëzve nuk e pëlqenjë madje u rejnë zërin e tyre kure dojgjojnë të inqizuar. Njerëzi që flenë me më shumë se njëja stok gjatë natës, përgjithësish njëja si persona të vetmuar dhe depresiv. Në Suedin do dhe një shkoll pa klasat të ndara. Për para se të flen, 70% e njerëzve rikthejnë në kujtes debatet e ditës, duke me nduar se cila dhëdhishtë e mëjë mira që ata do të duhet të kishen thonë. Në universitetin e mëni i hut ka rëshitë se të mdha mes hapsirave të kateve, kjo me qëllim që studentët të ketë mundësi të zbavitan. Nëse gjatë shtatë zamiz, gruaja pëson dëmtimet të organeve të ndryshme, fetu si do të dërgojnë ato organ që lizatë reja për të riparuar dëmin. Kjo është fotoja e parë e një grua ndërsa të shtin. Kjo foto është shkëpër në vitin 1900. Mesatarisht një njeri shpenzon 3.5 vjet në tualet. Themrat mësojnë të formulojnë fjalitë më shpejt se meshkujt. Ato gjithashtu mësojnë të lexojnë më shpejt se ta. This is Club FM. 100.4. Sajnati kam kur i fshin fotot, o zote, ishin fotot, shikojnë qika, shikojnë qika, shikojnë qika. Sajnati kam kur dalim ke ish në fotot dhe ishin përsta. Shqem pak ekranitim, sa, sa po klikojnë bë një fotot qida shikojnë, ja që më dollit. O, mas, ku shë për i këtë? Ti, po ku shë fshionë. Pëse e një që mërë e? Gjë bën një selfie, I, selfie. I po kusht se të pëlqen ti. Alti. Selfie Altinis. Edhe Hoçi. E Hoçia, po duhet marr vendimin ti gjithë prapë, 2 vjera. 5 na net, duhet të pëlqij. Atëherë sa kush të pëlqente? Një, një herë provokoi. Një herë provokoi provoko, e provoko, provoko, provoko, thash fshi edhe e bëri. Një herë i thash. Se se pëlqeve ti, se ti e paske filluar gjithë gjën. Sa ke gjuftuaz ti? Ja nona emisionin këtë. S'po mash gjë, shikoj çfarë fam. Ja nënja emisionin. Të kuptojmë. <gjës> Nuk isha më të keqë. Ju bëm merrni më të keqë. Kanzi, ore kishim dalë shumë bukur në foto, pse s'është fotoja? Po gjysma e kokës të kish dalë. Po punë mande mi. Pjesa tjetër ishte nervsir total. Na hofta tani se për të parë kokën time të plot, ja, i di gjithë dhunjaja duke mbajtur rravën. Theu të shoh pak anën e djathtë se të majitë ta pash në foto. Ej, sa xhatë uza. Shumë mirë. Mirë që e qetë. Faleminderit Olga, po i qetum jam. Edhe i krohur. Uh, Dijon, do të bëjmë edhe njëra anagramën Do të për sërlisë anagramën të njësë e di që Do të këtë pati edhe një fituës Me gjitha të brata që duan të vrasin mendjen Janë dozami Kur njëra vajzët për e di vajzën tjetër Se qa ishin ato gjerat e kush Ato kapsulat me drog A ju tha janë dozami Si serbes, serbes Si pat kejsh 069 2722 Cili shkuptimi anagramës ditë sotme Janë dozami J-A-N-D-O-Z-A-M- Okej, okay, um, kemi tani edhe lojnë e fjallës e censuruar, si shdo më gjesë tjetër, të edhe nëndë minuton me ndoj që leta hedhim. <gjellar> <gjellar> Dhe tani, fjalla e censuruar në këtëm i kjesit. Api niveshet, stop censurës. Një anketim të fundit për shëmbullu, Anglezët vini në rejtë, kër Anglia hump një ndeshje, është në familje rritjet 30 për kjendë. Ah, këtë? Kur Anglia humb një ndeshje, pipi në familje, pipi në familje rritet, rritet me, me 30%, 30%. mish dash. Ç'është pipi? Kjo është idea. Ç'është pipi në familje? Ëh, mm. që rritet në Angli me 30%. Kur humb Anglia? Po, kur humban. Kur fiton Anglia, pipi në familje Ulet, po. Çi bie? Okej. Ahere merrni një pjesë më të dashur në lojën e fjalës së censuruar ton klubin e mëqyesit. Fjala e censuruar çdo mëqyes. <coughs> nga ora 8 deri në 9 deri nga ora 8 deri po <coughs> në 9, po diçka e tillë, juve do të jeni fjalën e saktë kush është zoti rakipi kë? Ylli rakipi. Është zoti rakipi më i dashur që duke folur në një emisiont Dhe ka thënë që në Angli, kur humbë Anglia, pipi në familje rritet me 30%. 30%. Një anketim të fundit për shëmbullu, Anglezët vini në rejtë që kur Anglia humbë një ndeshje, në familje rritet 30%. Kër e shikoni më shumë me, me së të nëzirë, që e vini në e vëreti që sa e humbë Anglia, unë se lëbisë do të kravë më farë. <laughs> Këto një burë, përshonë. Sa e shumë më bë anglija. Unë të pjesë të më bërë në duar gjakë nga të këto t'jarëzën. Ua më shohë që e më bërë më bë anglija, shiko si e kam sërë, shiko si e kam sërë. <laughs> ne isë, okej. Okay. Um, jeni gati tani për tekstin e kongës? Gati. Okej. Okay. Kjo është një kongë, shumë e bukurjeri. Mm -hmm. është një këngë... Um, një këngë. ...romantike. <laughs> si do ta rregoj tekstin vet. E re apo e vjetër? Nuk do të thosha që është fringo e re, por nuk është një nga ato këngët e vjetra, është një këngë që është pëlqyer shumë, është një hit. Ndoshta hiti më i madh i grupit që e këndon. Është një këngë që ka gjetur vend, si thua, edhe këtu tek ne, është pëlqyer shumë. Dhe ca çiftet kanë pasur edhe si këngën e, e Dansmos, po. Po mm. boshkak se s'ta sh i karta do zade romanticitetit edhe pse kënga është e trishtë, do nuk, nuk është një dashuri Ëlumdhur është i mm. dashuri me Esriar. probleme, po. 0692070222, miq dashur e përkthyer nga anglishtja, ja ku është teksti kongos, nëse dalloni se cila është Konga menjëherë dërgojeni në 0692070222 çfarë fitojnë Olta. Një dhuratë nga Nobis. Faleminderit. Faleminderit. Dhuratë nga Nobis që sot është 1. Është një kamp veror nga ora 8 deri në ora 5. Mas ditës për familë. O, oh, kampi oh, verorë. O, sa bubë. Wow. Ftes në kampin verorë. Të nëbisit. Dojët fantastike në fakt. Êshtë fantastike në fakt. Dihun, edhe di ku që i qonë? Për e se s'mon të athem të ashtë i qonë. <laughs> e më mund thun, e, ojo, po them, të athë. Po, e, jo, po s'mon të athemë. Se s'mon të athemë, se s'mon të athemë. E se s'mon të athemë, se s'mon të athemë. E se s'mon të athemë, se s'mon të athemë. E se s'mon të athem Dhe vras mendjen, nëse ndoj një herë ti më mendon, mua, më ndodhë gjithmon. Duk e si kën nga del, për nuk është e nga del. Okay. Oshtora një e një qerek. Vetën fare jam dhe nevoj për ty kam. Premtova të mos telefonoj, por, do të se kontrolloj, se nevoj për ty kam. Dhe se disë si, mund të jem ljarë nga ti, veç, nevoj për t'y kam, një tjetër gotë whisky, sy dërës nuk janë daj, duke oruar që të hyje, nështu si unë mendë mbaj, dhe se disë si mund t'jem ljarë nga ti, veç nevoj për t'y kam. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesajgjet në 06-19-27-12-22 Paharuar dhe emrën të uaj për që më fituar Këtës një, kërto të është ora një e një, e një qerek, qerek. Vetëm fare jam dhe nevoj për të kam Këtu jeri duhet të përgjendrojash Këtër të të, të, të qesh Se së gjithmonë për këngë ora fiksash Sam Smith bjën të animisht dashur me Stay With Me Kjo është një tjeder dashuri shume trisht Cilës a i këndon një këng Mendo mesi gjithmonë mes uh, totalisht kokë because you I don't know you even but i still need love cuz i'm just a man these nights never seem to go to plain i don't want you to leave for you hold my hand oh won't you stay with You're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control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 Futuni. Mirëse vini në klubin e ngjeshit miqdash. Ju falenderojmë gjithë ditën. Futuni gjithë studio është që tani për të vazhduar programin 8:18 minuta, po shkon 8:19 këtë mëngjes, data 16 e hënë, fillon një javë re dhe ja ku e keni e motin e ndritur për jashtë. Doli doli dilli doli. Është light motivi i këtij momenti në klubin e mëngjesit, po doli dilli doli. Atëherë, kemi një listë me fitues për dhën, kështu që Holta u duat të, të lejoj tani që ti japësh me radhë. Do të tanis me anagramën. Okej, okay, atëherë ishte majdanosi. Majdanosi. Exakt. Ka jetuar Marinela 309 i mban numrin dhe fiton dhuratën nga Nescafe. Magdalonosi të bën mm. shumë mirë. Po lejo diçka, më thon drejtë se mban mend se për çfarë, por po lejoja që Magdalonosit mm -hmm. bën shumë mirë. Dhe ka shi është mirë. Është, kështu që konsumoni Magdalonosin sepse është i mirë për për shumë, nuk e di se për çfarë. <laughs> për shumë gjëra. E kam patalli, po ishte ishte diçka që ishte, unë nuk e mbaj mend tash, se nuk po e lejoja, nuk i kisha kështu, thjesht po duke ja, është... lidhove me vëmendje. Ajo që duhet fiksonim nga kjo ishte që majdanozit bënte mirë. Mm. Kjo që ju juna atë fiksova edhe kaç, por ndaj me ju. Tani uh, vazhdojmë me tjetër fitues. Tekstin e Kongës. Teksi i Kongës për ditën e sotme. Need you to know nga Lady Antebellum. Po Ledja, ta mm, gjetur bora. Ledja Annabelum, I need you now. Mi, po. I need you now nga Ledja Annabelum, po. Ësakt. I just need you now kam thën për shkak. Yes, bora, thank you. Nice. Okej. Okay. Kampin veror nga ora 8 deri në ora 15, 17 pasdite e fiton bora. Bravo, Bravo bora. Pra, Nobis. Nobis. Mm -hmm. Okej, okay, um, althin, do të përsërisim edhe një herë fjalën rakipin mm. fjalën e censuruar. Është po, shumë kanë thën lindjet. Lindje dhe stres. Ja. Lindjet e stresit nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Ka të dhënë krimi altin. Dhe krimi, le të shikojmë, krimi në familje po. Në anketim të fundit për shembull, anglezët vinin në rreg që kur Anglia humb një ndeshje, familje rritet 30%. Duhet të stojm futbollistët. Futbollistët në familje, 30%. Doet futbolistet. Mm. Futbolistet Se pas, në familje rriten prorës, me 30%. Si pas. pas atyre që thon lindjet. E nuk e di tashim. Atëherë, sa kur themi nubaj... kur themi krimet Teknikisht e mjafër, do? Kamë shqipin që e ka në gjetur Atërë është dhunë alti? Dhunë a e saksë Kja i shqo Po djetë që dhunë në familje do rritët kërën bëtë angrija Angrizët djetë që janë uliganë që të gjithë Vërte, ka ishte dhunë shumë Pojtë bëshakan Kushtë e ka gjetur të gjeni 560 i mbarënumër fiton një dhurat nga elektronik lang Da që duhet parë nëse kjo ka baza Realisht apo është një shpifi Në anë të tim të fundit për shembull, anglezët vinin në rreg që kur Anglia humb një ndeshje, dhuna në familje rrit 30%. Mm, 30%. Po shumë më dhënë 30%, e kupton? Do të thënë, ke 100 shtëpi angleze për shembull në një fshat rural. Po. Wow. Edhe nëse gjërat janë si normalisht, për shembull, nëse nuk luan në Anglia at nat, to 100 mijë uh, 100 shtëpi angleze nuk kanë dhunë. Te ky fshat iska 0% dhunë. Po. Po bën gafë e humbet Anglia na, në 30 nga këto shpit plas dhe një dhunë e madhe E cuplispo Burrat të rajnë gratë, gratë të rajnë burrat Gjushrit gjushri të rajnë një pritë Një pritë <gjusht> Një pritë Një rritë jetër e hum, një pritë Rritë të 30% dhuna, vetëm sepse humë, ekipin dhe shenë Ndhë dhe pake vështiri për të besuar, pra ndaj po thejmë unë që Mësë po shpifim në ndaj commonwealthit po Në <gjusht> basë Ndo është Kjo është ç'r dëgjon Franca. Mund të dalishm prej të ditës në Franc, kur në Angli. <tus> isel, isel, a të ndigo. Nuk e di se ajo. Gustitja e La Manshit aty. Edhe vjen vjen vajza ndiem shpejt. Kimmi naming në Londrë? Okej. Okay. Falem deri dalti. Eh, uh, tetë 22 minuta më isht dashur u jetë zona në familje, rritet në anglisë, era <laughs> Anglia most, djuin më. Eh, sportin. Në <laughs> Bulgarjia. Ai është viktima e dënos, ku s'do shofë. Nuk bënë zë farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë Nuk paska dhimbja farë është orat anji 8.23 minuta Dhe unë se besoj do të që thashtë Tong po në emision Se s'pështë të shkonde Pjallat e Tong poja Ja go shkone nga gjishtë Text i Kongës për sot Mi ishtë danshur Need You Now Nga Lady Annabella Tetë 27 minuta dalin klubin e mëqesit me zhdashun Ninja You Now. Ashkovert, er nisur edhe një quiz me seri në ditën e sotme, por vetëm para se ta bëjmë këtë, dua që t'ju kujtoj edhe një herë për atë që po bisedojmë sot, si një, po themi, si temë e ditës. Mm -hmm. Cilat janë gjellat më speciale të mamës tëndë? Ës pyetja. Për shembull, ka shkruetur Elisit tava e kosit dhe mishi me qumësht. Wow! Mishi me qumësht. Po, mishi me qumësht. Mish Dua që ta provoj këtë mishin me qumësht. Duket sikur është një mënyrë për ta mbajtur mishin e butë. Pamësh ty ndoshta pa, në një tavë, diskantim, si ha? E ti, çfarë receta ke tuaj me mishin me qumësht? Unë nuk di për kaq dëgjuar që lihet tërnatën në në lihet mishin me qumësht në mënyrë që të zbutet, si tip marinimi domethënë. Çka, çka, çka? Do të jetë mirë? Po, do të jetë mirë. Gjellat më specialet e mamit tim janë brumrat dhe pilafi me mish që i preferojnë nga shuarë të zymri an sot në mëngjes. Bledi thot çdo gjë vetëm tiet nga dora e nënës, po. Mm, A dhe, dhe pastaj thot çom lek, po vetëm si e bën mami. Çom lek, por si e bën mami, por nuk e tregon se si e bën për mami. Këto për këtë bëhet diskutat sekret, sot. sekret. Tom. Ti ti mami of ka ndonjë çështë për shkak që e bën më speciale se të tjerat, që e bën shumë mirë. Tani ë uh, mua më kujtohet diçka që e bënte dikur, dashur për çështë kohë. Për çështë kohë, nuk se ka uh, nevojë për shumë. Shkëndizmoseun si shpjegon. Përton. Çokolada e zezë. Uh, Çokolada e zezë. Pa, më fal pse s'e bën mami më turvada nëse. Nuk e di, ja ka vaurur pak. <gjali> ja ka vaurur. Kjo wow. është, ajë duhet, <gjali> e e bënën në jeprakut tash. Jo, jo, jo. Nuk duhet se bije jeprakut. Pa po, për çështje kohë, nga që është e impenjuar me gjëra tjera, do shumë kohë për tu bërë. Nuk e kuptoj. Po si e bën? Më blen çorobadin. Qokladen... E, si e bën, sepse un kam qesh smi, do të thon kur e bënte më shpejt. Oh. Por di që e vendoste në akull, pasi e bënte gjithë brum, brumin, nuk e mfundonte. E forconte ndoshta. Po, e forconte dhe linte për gati 10 orë në akull. Pasat, Pasat ti e merje dhe mu të haje këllajtë Që pa mu ti bësh në të cokolatët? E kulufit E qartë pësaj Kisha chef të <de> Gjoja ajerë në <laughs> të është e kulufit Ska ninja okay, ah, Si e merë kjo Nëjëzë, okej, më paliminderit ijeri Cokolatë e zez nga mamaj Mamaj ha ti Gjoja Që reakë që ne vogërë, la komaj mbalmë Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Atherë, okay. Melodia na ka sjell miq dashur në Quicin me seri në ditën e sotme. Kujdes, ne do të bëjmë diçka. Quhet sot Quiziun me seri, mm -hmm. qytet shtet, qytet mm -hmm. shtet. Mm -hmm. Dakor. Çfarë do të thotë që unë do t'i japsa qytete dhe ju do të më jepni shtetet ku këto Për qytete kasa. ndodhin. Okej? Okay? Dakor. Atëherë në fillim fare mm -hmm. do të nisim me dy qytetet. Ndodhen në uh, Europë, në Dan, Odessa, Mhm. Mm dhe Lviv. 069 27 22 2 Dërgonë mesajët uaj a pahaluar dhe emrin për që në fituaz Odesa dhe Lviv janë dy qytetet Kujdes kujsi sotëm është qytet Shtet kur javim qytetet duhet na emni shtete Kundoven Odesa dhe Lviv Edhe duhet atë dërgoni për që që në tuaj para se harta të ndryshoj Se kam përshypin që në këtë teritor a zonë të botës Të kote fundit kanë filluar të iri pikturojnë në gjyrat e kufive Në këtë të të të të të të të të 069 2722 Odesa dhe Lviv, qytet, shtet luajmë sot në klubin e mqesit A një të gjojë muzik, mi shtanshur dhe rikdhejmë i sërish mba spak me më shumë në klubin e mqesit në valet e klav FM në 100.4 Trajme të zuesos In la vida konosi mujer iguala la flaga koral negro La pana tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras habla. Que sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engañe cuando cae la Baja bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar pura cerveza tras otra pero ella no prinduar Këqë se këmënditës për sot. Ha, ja, ha, ha. Dhe ka gjetur i pari Petriti 851 me numrin, fiton një dhuratë nga Electronic Land. Bravo, Bravo Petriti i pari që ka ardhur me përgjigjen e saktë në klubin e Mqjesit mm -hmm. në lidhje me këngën e ditës nga uh, këtë radhë, nga Haradelle Gallo original, më pasaj nga Santana bashkë me Juanes Ish-te la flaka. Okej. Okay. Në regjoment 3 dik çka fituar? Një dhuratë nga Electronic Line. Është një sport me dhuratë nga Electronic Line, un do t'i them që Electronic Line, ndajur, ndodhet tek rruga Min e Peza, miq të dashur ose miç miç ose miç <laughs> miç tan uh, a kam mbet ndonjë për të dhënë uh, në lidhje me fituesit përveç uh, këngëzitës kanë kanë kuici fondit kanë kuici fondit përve, na Qësht, sa e brolta tani në Ukrainë në Ukrainë ndodhen oh, yeah. Odesa sak. dhe Lviv është sakt bravo qoftë Ukraina e ka gjetur dea fiton dy bileta për nasin e Plexit bravo okay, dea okemi shumë mirë mira mund të bëjmë një tjetër Qyteti i dytë më i madh i cili nd vend është Korku. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të emrin për të qenë fitues. Kork. Kork. Kork. Është qyteti i dytë më i madh i Kujt. Kujdesi nuk është shumë i larg. Korku. Mm -hmm. Ka një qytet që quhet Kork, është i dytë më i madh i këtij vendi. Yes? yes. Okay. Okay. <laughs> yeah. All right. Sotë çart për ata që njohin gjeografin. Ata që e njohin Korkun. Ato që kanë Google Maps. <laughs> kur je në Kork, je në, po, kur ke një Google Maps. Ne ja atë jo meritosh. Po. Duhet të jesh edhe i, i parë dhe të kontrollosh Google. Mund fitoj meritë atëherë. Në shpejtësi. Është vërtet. Edhe ja ta dëgosh në një vendon kor, që është njëta país që duhet bësh A i që është një aplikacion, fëtë është një aplikacion të tjetër, këtë mështë shfat Jere ka një një soli për nga të reguar nga një klubin e mqesit, më një shdashur, jepi Dhe dua të ju të regojë për një maqokritës shtëpës Maqokmo me qizme Po, dhe kjo ndoshtë a është një nga personajet e prallave që preferojët nga fëmija, por dhe nga të rriturit mm. Dhe u, u kësye në vëmondje tek shreku Por në të vërtetë macoku me çizme ekziston. Ekziston. Pavësisht po, pa se nuk ka një uh, balcizme të veshur, por ekziston sepse i prëngjas i prëngjason shumë macokut me çizme edhe në pamje, edhe në mënyrë se si të sheh. Ky macok ka lindur në prill të këtij viti, është i vogël fare, e ka mm. emrin Drogon, drogon. dhe drogon. ndodhet në kopshin zoologjik në Pennsylvania dhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithë njerëzve, është bër shumë shumë popullor. Dhe po ta shohësh edhe në fotografin Drogon e vogël ka një gjashmëri të madhe me maçokun me çizme që ne kemi parë në filma vizatimorë. Ëh. Kam ushtrim që këtë drejtieri. Është shumë i lezetshëm. I bukur është. Ëh. Mm. C'ka histori ajove? Ka ja, lidhur një kaja sepse mburi shumë përshtypje dhe ishte vërtet interesant. Mirë, juve që nuk e shikonin do drogën e vogël. Jo se keni parë maçokun me çizme, zëre se zëre se e keni parë, është një seri maçoku me çizme. Okej. Following the autonomous of Anime Gang and Parachute in the club of the Queen's hour is 8:38 minutes. One by one we see the sun feel that day has just begun.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 Taking to the sun would be a miracle in this world. Su një minutë tani shkoam për Sharadio në klubin e mëqesit. Vajzat e kanë menduar një film i dashur. Ës loja ku çunat e goncat vijnë përballë njëri tjetrit. Objekti i lojës është që unë na Altinit zbulojmë për cilën fjalë kanë rënë dakord Olta dhe Jeri. Le të shojmë. Sharadio. Loja që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Antere Juve që gjithë mund luani, 069 20 70 222 069 20 70 222 sot në mëngjes për sharan e Tuvaj. I pari që do të vijë në përgjigjen e san ka për të fituar një Çfarë ofron? Mm. Një kontroll të plot në spitalin amerikan. Faleminderit, Antere. Le të bëhemi gati tani dhe pyetjen e parë goca a hahet? Ja. Ja. A pihet? Ja. ja. Po në gjysmë do të kishte qenë diçka që high. Jo, do të ishte më të ëstë. A hahet? Po tani bota mëngjes ç'na hahet? Ëh byrek. Byrek. Jeri ky është sense. Ja, byrek. Ja, koncept. Kaf, kaf, kaf. Pes, kaf, pes, kaf. Jo, jo, jo, jo. Është chimë. Jo, këtë jeri e bën një bën njeriu. Unë mosfarë, e bën natyrë. Është maçok. E bën natyrë. Ai dëgjon. Oh, e bën natyrë, e bën natyrë. E gjete fillon me, me bë. b, jeri fillon me b dhe e bën natyrë. Jo, çfarë është b- bubullima. Jo, është stuhë. Jo. Jo. Është ko e keqe që e bën natyrë. Është diçka negative. Nuk është e mirë. E mirë nuk është. E mirë nuk është. Jo. Ja. E mirë nuk është se celanë pastazhin. Fillon me të. të, të. Ja. Bën në ftoq. Tërmet. Jo. Ja. Ja. Jo, kur është mëdis uh, borës edhe një reshje tjetër. Do tashojmë me sy altin dhe kaq. Vallallah, si thoshën ata. Jo, jo, jo. Fillomë shë, fillomë shë ieri. Jo. Shiu. Jo, jo, jo, jo, jo. Ne jekëse. Po ajemi në rrugën <coughs> e drejtë domethën kur janë këto nga këto gjëra. Ja, duhet të kesh kujdes. Kemë edhe një flakë urt për ujë. Jo me vën hm um, për më dh janë të zeza zakonisht dhe shumë të thella jo oh, oh, jo është jo. më është më më është më më është më gjë që bën natyra kujdes miqdashujve po më ujku më ndihmoi vërtet po më ujku më ndihmoi sepse sepse ujku kështu do po po ujku kështu do sepse kur ka kështu ujku ujku hadele <laughs> del incognito del beta Lama edhe ujë çdo ditë. Është fillimi i javës, blendie dog për pastësi fillimi i javës. E dua, s'e dua. Bravo. Çfarë? Jamë në një ritëm. Ujë kanë kështu shumë të. Të pengoj shikimin, kështu duhet kesh. Duhet të kesh një palë drita, makina do të ketë një palë drita speciale për këtë lloj M-je. Ëh. E kupton. Si ti rrezot dieli? Si as nuk qesh. Duka zgjuan mëndon për një më tjetër prandaj. Jo. Ku qesh ashtu? Jo po them që se si duket, se si mund duken në transmetim, nysa. Okej, ehm Ti e the, un nuk thashë. Atëre, i cili ka përcijjen e sakt në lidhje me këtë qytetin, unë i thash qyteti i dytë më i madh në këtë vend mish dashu quhet Cork. Ai ndodhet në Irland. Yes. Në Irland. Në Irland. Oh, yeah. Thank you very much. Gjetëll Zamera fiton dy bileta për në Cineplex. Qyteti Bravo, i dytë më i madh për nga popullata në Irland është Corku. Corku. Mm -hmm. Atere dy qytete ku ndodhen ato dyja? Marrakeshi dhe Rabat. 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për tëm fitues. Marrakeshi dhe Rabat miqdashur. Marrakeshi dhe Rabat kundoden. 069207222 ora është tani 8:45 minuta fiks për të shpërndar edhe grumbulluar shumë shpejt në basë publisitetit. Në i mëngjësit në Klab FM edhe Klab TV. <tër> God's gonna call us blue and up bring on my doorbell I feel the love I feel the love 1 2 3 Ora, është 95.11 minuta, jeni me kluk idem Gjesik, në Klab FM 1.14 dhe në ekranin e klab të vës, juurem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dë është ndodhën e. Doa të tërgëj histori në blendit dhe një biznesmeni dhe është nga kroninë okay. që guang zi në kim, <coughs> e ka imërnë cu, pa, e ka imërnë cu, su, sa, su, e su, su, cu. Su, ka imërnë cu. Cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, Duke që më bizizmen mund të blesh shumë gjëra dhe në është taj gjëra që jo të gjithë mund të i blesh E dhe femëra jëri mund të blesh? Në është au <laughs> Por në këtë histori nuk ka lidhja me asin femër, po ka okay. lidhja me tigrat Sepsa wow. bizizmen i cu rezikon të bëj 10 vite burg, burg Pas i vitin e kaluar, se bashku me 14 personat të tjerë Kanë grën 3 tigra Po ka grën tigra dhe kanë, kanë grën për trek i kanë bler diku tjetër dhe më pas i kanë therrur dhe i kanë gatuar Nuk e di se si, por i ka ngatuar dhe ka ngrënë plot tre tigra të mdhënj. Të shishmishin. E di që nuk edhysh, mund ta hash mishin e tigrit, më. Qëse do ta hash ha, s'ka ndonjë problem. Jo, por në Kin ka ligje shumë të forta altini që nuk lejohet që merresh me treqtit të kafshëve që ti. janë në zhdukje sipër, apo? Hmm. Dhe në këtë rast tigri dënohet nëse ti qoftë edhe e blen dhe do ta mbash në kujdes në shtëpi dhe jo më pasaj që ta vrasësh edhe ta gatuanj. A është Sofi ose mishi? Shumë keq kë ka ngrënë ze te. Jo vetëm ja. Cuja? Më pëlqen nuk thon se të bën të bën ashtu si ka shije speciale, por për ha Tigër thon që bësh një sultan. Dito bën si Tigër. Super burr, kështu thon. Dogjsta. Por businessmani Cu bashkë me 14 persona të tjerë do të rrezikojnë secilin nga 10 vite Burg. Un them un them mirë të bëhet. Un them mirë të bëhet. Edhe un jam dakord. Jam jam dakord un mirë të bëhet. Ha Tigrat. Shkamburg. Po. Në rregull, çoju shola. Si dërashu. Okej, në rregull, do, okay, do të bëj një pop quiz tani në klubin e gjithë. Kemë kohë? Ta bëjmë. Se më duket se kemi kohë. Po, një shkurtër. Okej, në rregull. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Pop Quiz. Ëm, uh, sot do të jap mi Pop Quizin nga botrori Brazil 2014, miq dashur. Kujdes, është as i lehtë. Sepse ka të ndeshjet dhe me gjërat që ju përjetoni tani çdo ditë gjatë këtyre ditëve të nxehta futbollistike. Afer, fillojmë pa umbur ko. Gati. Nga botërori 2014, mi shdashur pop quiz i sotëm, është për një duratë që ka të bëjmë me 50 kjetë e grejtë. 50, <laughs> 50 fotot e studios, do të semi. Tirana. Art Center Tirana ju dhuron 50 foto në studio. Aja, pa jo që do të fitoj këtë pop quiz, do të fitoj të drejtëm për shkuar në një studio profesional e fotografie, ku do të kjetë atë momentin e vetë të modelimit, mm -hmm. dhe do të kjetë sa foto për shefin ti apo të saj, Por ti për të dorëbashitur për, dorë për shpërndarjen në Facebook sigurisht. Allë, fillojmë? Fillojmë. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Kjo skuadër ka shënuar deri më tani rezultatin më të thellë në Botrorin në Brazil 2014. Po flasim për finalet pra. Mhm. Mm mm -hmm. Kjo skuadër ka shënuar deri më tani në ndeshjet që janë zhvilluar deri tani rezultatin më të thellë. Kujdes. 5 gola. Faleminderit, Otam. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Kjo është skuadra me më shumë lojtar shqiptar Kjo është teknikisht përfajsu e si a jonë mm -hmm. në botrorin Brazil 2014 Në fakt, golli i par i kësa skuadre ushenua nga një lojtar shqiptar Katër ishin në fushdje, janë shtatë në formacion nga Shqipria ose Kosova Por që janë shqiptar, shqiptar. Mm -hmm. Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Pyetja nëmër 3 Këtu është Vendi Balkanik në grupin C. Kujdes. C. Ky është Vendi Balkanik në grupin C. c. Si vizamina? Me pyetja e katërt. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Gjermania përballet me këtë ekip sot në orën 18:00. Edhe do të jetë një replay e luftës së dytë botërore. Kujdes. Gjermania do të përbalet me këtë skuadrë ah, Sot në orën 8.10 Cile ashtë 069 207 22, 22 Exemplë në të një me One More Day Ora ashtë 85.6 minuta Ju jenë me kryuën e mqesit Në Krab FM 104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 I think loving you could be so easy I read out heaven you girl she's a keeper should be taking a home make it be party dot literally stroll by the beaks and I got to leave country now apply visa I'm gonna bottle our love take a leave I see it when a couple of weeks we're like a couple of freaks and I'll be far even if we're sitting on the sofa you just want me over Damn. Enfin je saurai où je vais maman dit que lorsqu'on cherche bien on finit toujours par trouver elle dit qu'il n'est jamais très loin qu'il part très souvent travailler maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'être mal accompagné pas vrai où est ton papa dis-moi où est ton papa sans même devoir lui parler il c'est ce qui ne va pas ah sacré papa dis-moi où tu caches ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai Comptez mes doigts, goûtez hey! papa ou tata, goûtez papa ou tata, goûtez papa ou tata, goûtez papa ou tata qu'on y croit ou pas il y aura bien jours on y croira plus un jour l'autre sera tout ce papa et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies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 Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où t'es Në ndodhli artisti i shkëlqyer Stromae. Mirë se vini ardhur në klubin e Mjesit, miq dashur, 97 minuta në këto momente. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin. Mirë ngjesh. Mirë ngjesh Jerin me Altin. Mirë ngjesh. Mirë ngjesh si Altin kemi Alton. Mirë ngjesh. Mjeshi edhe Lorin si çdo ditë tjetër, më më. duke kuruar edhe një aftë mbar, meqëse hënda data 16 sot. Fillojmë tani përgjigje, pop quiz shumë shpejtë, shikojmë se kush nga ne ka dalë me përgjigjet e sakta dhe si kanë dalë dgjuesit e kush ka fituar. Atë Shumë mirë. Dëgjon me foto nga Axel Ten. Pyetja numër 1 është kjo. Kjo skuadër ka shënuar rezultatin më të thellë deri tani në Brazil 2014. Holanda. Holanda bravo. Holanda ieri. Është saktë apo Holanda mundi thuash? Mundi thashë edhe Holanda, ose Holanda, siç e thon ta Holanda. Po mundi thuash <laughs> <laughs> edhe Holanda. Po neyse, ëhm um, atëre 5 me 1 me Spanjë. 1.5 në fakt, 1.5 ishte Spanjë Holand. Pyetja numër 2 është për Ty Altin. Kjo është skuadra me më shumë shqiptar në këtë botëror. Zvicra. Bravo çift, Zvicra dje fitoi 2-1 uh, kundër Ekuadorit. Zvicra në momentin minuta 93 ka qenë e lojës kur uh, Zvicra, si thua, përmbysi rezultatin a oz e theu rezultatin 1-1 që ishte deri në at kok mm -hmm. por fillim, zv ishte, mm -hmm. në fillim Zicra ishte në humbie ishte ishte 0-1 për Ekuadorin për shumicën e lojës Mirë pyetja nr 3 është tani për Oltën këtu mm -hmm. në grupin C Olta ky është ah, vendi ballkanik Xaxhiqi Greqia Elasi Elasi Elasi Elasi Ithon Hellas Aha A vithon Elada Ose Elada Elada Nice okay Greqia siç i themi ne vetë Taksi vazhdojmë me hirin <laughs> Sinat e Tasici? Nuk të kuptoj fare. A susë kuptoj se çam thon? Pak i thartësh, pak i thartësh. Sinat e. Aha. Jamën. Ço po thua? Ku digjem në film? Filmëng. Para kalo. Para kalo vet po dheso. Para kalo. Ky okay. <laughs> pi de kadër të fundit në klubin e mëjetës është ky, është kundërshtari i denjë i Gjermanisë sot në orën 18. Portugalia. Portugalia. Kush është fitu e shituajson? Portugal. Ës Bardha 2-0 mbaron numri, fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo, bravo. Bardha, në pyjet e futbollit, ja, është një vajzë që si fiton, kjo për të përmbysur çdo stereotip në klubin e mëmëjesit. Lomt Bardha, Bardha është nga Tirana? Po, ku dijon? Nga Tirana. Duke qenë disa, bravo i qoftë. Po, bianca okay. mund të themi. Bianca, po tet boi futboll në Itali. Po tet nga Tirana. Bardha, Bardha. E feh? Nuk e mbajti dot. Se mbajti dot. Toma farda. Sa gjera s'mban Olta? Alteriardi, ne bëjmë një listë me gjërat që Olta do të s'mban. Jeve rati, sa mirë më nje. Fillojë alteriardi, nga 1-shit e di. Ha alteriardi. Ne vetëçar nuk mbanë as ti. Pse them dot sa gjera se. Nuk e nuk e thotë. Humori është seksi. Po. Thuaj diçka me humor. Dhe jo, mbas fakti do të bëjmë lojën sa e njohim Olton në këto. Ne njohim të prëmtën, prapë do më. Aty ah mira, do të njohim Jerin. Po po, mos jo ka, nuk ka problem. Na jo, mm. e kemi një orë, po jo aq shumë. Kështu që sot risitë tolta si jo ndonjëherë. Si asnjëherë më parë. Okej, okay, mirë. Okej, okay, jep. E pozi jasin fotosh, pozi jasin fot. Jepit gjithë emrat e fituesve, lutem. Ëh, Rabati ndodhet në Marok, ka të rinë. Rabati dhe Irini... Marrakeshi janë bravo. në Marok, bravo. Irini fiton dy bileta për Nascineplex. Okej, okay, bëjmë një tjetër nga këto? Dakor. Me qytete. Oh yeah. Oh yeah. Bergen dhe Trondheim mm -hmm. Dove në këta Shtetë Bergen Dhe Jeri kujtes mm -hmm. Trondheim 0679 27 1222 Dërgër në mesajtë të uaj A pa haruar dhe emrin për që më fituas Altin mendoj se janë Trond Njerëzit në Trondheim Nga jo Mendoj që janë Trond Si njerëz që në Trondheim Të rën dukën, tron, dukën tron. O xatoron. Se si ti patron, kë në Ke, Trondheim. Kemë një mesazh nga bardha, okay, bardha, nuk është nga Tirana, ah. por është nga Elbasani dhe është 55. Dhe lumse ka më Bardha. Edhe 100. Edhe 100 zonja Bardha. Dhe është shumë tifozë me Gjermaninë. Bravo. Wow. <laughs> Oke, okay, sa tifozë gjermaniska sot këtu? 2. Me çfarë? 4. Un jam nga ju, nga ju no, të dy. Po, kjo e nga në të dy dhe nga burri <laughs> duket. Allashum. Po më ke. Nga super burri do të thuash sot ajo. Do që na shëruarmit. Okej, okay, atëherë kthehemi mbas pak. Kujdes, Trondheim dhe Bergen kundoven. Ashtora tani 9 e 12 mbas pak ka shëradio prap në klubin e mëjesit. pretty tell that you know tens and I'm sitting like in the back gave me ton of vision right through the sky bring you take what i got rule the tile on the spot just on the say what's your name anyway you make me make me It's so true, it's so true I see you, I know that I see you And you know that's dumb, cause the thing for us to see is true I crossed the party line and lost it just to find it All the people fall upon the beat and get behind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 I don't know and don't think there's a reason to see us to see us through I see you I see you for a long time See see I see you I don't know and don't think there's a reason to see us From the center of Torana To listeners across Albania and the world. The morning show with Blindi and the team. Each morning from 7 till 10. On Radio Club FM 100.4. Ora, është të një nënte, 7-10 minuta miçdashurë përshëndesim që të gjithëve dhe gërëm i ditë fantastike. Që të kërëm i ditë pa lukë, pa, Lug, pa, pa pirunjë. Pa... E pa pjata. E pa pjata. E pa pjata. Po me çadre. Po tani pa pjata e pabë. Sa do hamnë? Ka lezet. <laughs> ka lezet, un mendoj që kshu <laughs> ka lezet. Sy për sy e vëm për vëm. Oh ja. Yeah. Sa çartë mbjellesh do të korrësh. Ja, po jo mm. orta. Po po. Mirë, um, atyre Ganti goca për rritimin uh, e Sharradios. Rritimin e Sharradios? Gati. Po ndërkohë që Sharradio ishte okay. mergull, e ka gjetur Artemisin dhe fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. La Miegulla, bravo. Bravo. Miegulla ishte sot në mëngjes. Atyre. Ush... kush? Ujku, ujku. Ujku, ujku. Më tukështë të bujku, mjegul do. Ujku, ujku. Bujku, mjegul do. Seja, në ty mund të bjeli sërë të dojënë. Durek me grosho, se me qep. Bujku, mjegul do. Përra shashin, që ti që më së kapi policia. Kërë ishtë a ollë të mish tashur. Nga sotët në mqes. Nga sotët në mqes. Kërë ishtë a ollë të në orë, në që ësht Kjo është e pesë e gjusë më saltit. është e lana, është e lana, kërde lë olta për bravë. Gjere njërë, arë mund të gjendë njërë? Wow, olta. Si një ujë ki vërtetje. Si një ujë ki vërtetje. Jo, ujë konjë, si një ujë ki vërtetje. Jam gërë, jam gru. Këm se kënë <laughs> <laughs> oh. e mëjë të thuash, jë gru, në këra problemë Duhet këmto atë vërë, në hië, në jam bugru, jë më gru Së në në në në në në mësë më shikarë, jë më gru Jë më gru Ajë vazhdojë pëta shë shërë atë zë, e të pru Jë bëni, jë bëni vazhdojë Shlëng dëng Shlëng dëng <laughs> Aha, ja, është send ja, ja, me zingle. A haj, nuk e dua të zinglej, apo Lena, apo Lena. Hajde, hajde. Nuk e di nëse mund ta qojmë send, po është diçka fizike, por nuk është tamam send. Diçka e kemi në studio me këtë. Është sigurt që e kemi në studio. Jo, nuk kemi në studio, tamam kështu, jo. Është e madhe apo e vogël? Është e madhe, madhe është. Munda ta prekësh me dorë? Munda ta prekësh me dorë. Tjetër. <laughs> sa serioze mure. Po, mund ta prekësh me dorë. Po në krah mund ta mbash. E bën dhe mund ta prekësh me dorë. <laughs> në fakt, Holta nuk mund ta mbaj, nuk mund ta mbaj dot një njerëj. Duhen më shumë Bëndjë. se 2 ose 3 veta. Nemun e mbajnë. E mbajnë hum gjithë ditën. Ti gjithë ditën. E mbajnë ti gjithë ditën. E mbajnë ti gjithë <laughs> ditën. Jo. <Am> ose <laughs> mund ta mbajnë, mund ta mbajnë sa njerëz të stërvitur mund ta mbajnë. Mund ta bëj. Goza mund ta mbani. Mos mos u dëgjojnë çajto tani nga 2-3 veta. Edhe tek për tek. Mund, për të do, bët, për mund ta bëj. Po ky është i dobët, prandajse më do të vetë. Munda në fakt fjala do të ishte mund ta mbroni. Mund ta mbroni. Këshka që mbrohet, nuk është diçka që mbahet. Unë ju ndihmova pak. Është diçka që mbrohet. Dhe er nuk është një gjë gjallë. Detyra jote për shume është që ta mbrosh. Jo, nuk është gjë gjallë. Ta mbrojmë nga dielli. Ta mbrojmë, jo, jo nga dielli. E pa saktoj ta. Jo. Kam të ndërtoj. Jo, jo, jo. jo. Ambroim, nga ndot, ti duhet ta mbrojmë, jo ta mbrojmë nga tjetër gjë. Fides. Nga çfarë ta mbrojmë? Nga çfarë duhet ta mbrojmë pa pra? Po tani zduhet, zër se gjeta. Fami goca nga sulmet e kundërshtarëve. Oh je, safara, safara. Fë? Ç'a? Ç'a është foja? Kodi. Në pasak, gjithsesi. Po po, nuk është, nuk fillon me po. Me prandë po, është të fillon po. Po. Bravo, oh, bravo, bravo. Po je. Bravo, bravo, je. Bravo. Duhet ta mbrosh nga sulmet e kundërsta. Kemë gjetur mbrojtës bindin. Oj, lutem, asgjë. E kuptova. Nuk të jetë, nuk të jesh ti. Ti je nga çfarë radio? Ëh. Ai ti qove altin. Po po. Në sundim. Shijene <laughs> <gjën> shëradiom. Mirë, atëra na kanë thjetur se ku ishin qytetet e mrekullueshme Trondheim dhe Bergen. Kanë qenë në Norvegji. Oh je, në e Norvegji është saktë. Alma fiton dy bileta për nasin e blek. Okay. Bravo Alma. Mirë. Do të kemi një tjetër? Po. Dakor. Piense Bashkimi Evropian është edhe vendi ku ndodhe në qytetet Koimbra dhe Aveiro 069 27 222 Dërgonë mesajet uaja pa haruar dhe emrin përshën fituës Koimbra mm -hmm. dhe Aveiro Koimbra, Aveiro Ju një moj pak Ta pa. Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më Më M 069-27-222-FINE, China, shkonga që këndonë, Chris Brown, Tani. Okay. Ora, kanë mm. rënë 9:25 minuta miqtë dashur, dëgjuar nga Chris Brown, Fine China. Është uh, momenti i vendimtar. Është momenti i vendimtar. Hmm. Je vërtet. Je jo, e kam fjalën, mund të jetë një ndër momentet që ne mund të themi diçka të vlefshme. Siç mund të jetë një histori gazmongë. Ne gjej foli për moment. Ne gjej foli për një moment vendimtar, pse nuk pse nuk vazhdon. Jepi. Po jam në skaam ç'të them? Ç'të them? S'kam ç'të them vetëm. Nuk e di ç'tua. Okay, mirë. Atere, uh, jeri do të bështik të moment vendintar Dekor, duat ju tërgoj historin e një djeloshi I cili uh, këto fundjavë duhet të merte diplomën Por ka ndodhur diçka që E pas dhe, kënë dhe kënë djelosh, e ka, një djelosh djeloshar Po, e ka imërë në Quinton Murphy uh, Ndodhet në Karolinën e Veriut E mm -hmm. ka ndodhur është hey, gjatë fundjavës okay. <laughs> <laughs> djaloshi dhe shumë të tjerë, shumë studentë të tjerë uh, kishin pjesën më të rëndësishme të jetës sepse do të merrnin diplomën, do të okay. diplomoheshin. Dhe ky ka qen aq entuziast sa e ka prishur gjithë punën. Sepse në momentin që është thritur emri i tij nga profesorët për të marr diplomën, djaloshi ka hequr të mbathur ka hipur në podium po. ka hequr uniformën dhe është po, atletike ka po, hequr kapelen pastaj ka, ka filluar duke kërsyer edhe pse nuk kishte muzikë në sfond dhe është veshur me po më atë vetëm të bronshme sepse edhe të bronsmeti kishte veshur pikërisht për një moment nuk mund të shdalet pa të bronshme absolutisht po e kishte të bronsme leopardi dhe ka filluar të bëj strip Për mirë, qëa ishte, ishte mirë këj, apë si ishte mirë këj? Këj ishte mirë. E për në i latshë, në i në qëqë? Jo, nuk rezultoj shë kishte marr diçka që nuk shkonte, por ishte shumë entuziast dhe nuk dinte si ta shprehte ndryshe, ndaj vendosi që e bënte këtë lloj ekzhibicioni përpara gjithë studentëve të, të tjerë uh -huh. edhe profesorëve, por nuk i ka shkuar mirë sepse profesorët kanë marr vendimin ta përjashtojnë oh, nga shkolla mos të hyjë oh. në ambientet e kësaj shkolle dhe mos të diplomohet. Pra, ka ngelur automatikisht dhe duhet që ta zhvilloj sërish vitin e fundit diku tjetër, por kuptohet që ka një uh, ka një thyrje në sjelljen e tij shkollore dhe nuk Nësë një shkoll tjetër do t'a pranoj që këtë në baroj studimet e tim Nuk këtë një shkoll për shumë për stripera Po, po mbasa Nuk këtë një shkoll të shumë që i ka, ka pak t'u ullura situa në shtandaret Nuk i ka në kash trepta Por që i kalon ka gojë hapur të gjithë që ishën pjesë marës në këtë ceremonitë në darjeve të diploma Më përqen kjo mua Mirë, Michael Smith, mi ishda shumë Michael Smith Mbali më në zotin Smith Po, po, po Datën 21 mars të këtij viti ne paum uh, treguar historinë e zotit a, uh, Michael Smith, i cili ishte bër tatuazh një pistoletë. Çi kishte tatuazhin e pistolet në barkun e tij, e mani mend atë? Ëm, ve doli që dy njerëz e kishin parë me atë pistoletën e, ta, ta, është tatuazh që kanë në brez. Dy njerëz se të ky për zhurmë se po bënin zhurmë jashtë shtëpisë tĩnd, ndërsa ky flinte me ato gaxhe e mingjitën e veta. Ëm Lemruan policina të rritë, anë një në doli njëri armatosur në trembi, dhe pastaj policia sërë ja gjithë shka kuru pa që ishte të thjesht një tatuash. Me gjithatë, Zotis Smith është arrestuar tani me Topsi. një pistolet për e përteti. Oh. Oh. Michael Smith, no. me ishte shumë në fundodhe në Burg, të pakten për këtë fundi avë, në Main, si që ishte dhe në për para, mm -hmm. kjo zotria, ka vajtur, i dehur dhe i intoxikuar, si që thua të... Që në jetë ajo që në fjalë të ndryshme ishte i pir, kishte bërtha drog dhe po çante kur shkoi me një pistoletë të vërtetë kësaj radhe në Brez, në shtëpinë jo. e, e një oficeri policie. Jo. Ai më thërë, çantë, çantë, çantë, çantë. Tekis kaga më dur, dashurës, nuk e di për çfarë çantë, për çantë se ishte i detur. Dhe u tregon atyrë që u kanë vjedhur, i kanë vjedhur këto ilaçe, janë ilaçe të një ish të dashur të dashurstin, më thosht ai, që kishen mm -hmm. probleme me dhimbjen, edhe këto janë me këto ilaçe të dhimbjes që Ja narkotik Kështu që unë jam mora asaj gjitha E kam lënë të nështë aja po ullëret nga vimjet Po ndërko unë jam dru ola, Dhe më vijë për qak Dhe E ari polizi E aresuar Në mejn në fakt lejohet Bajtja armës mm -hmm. është nështë që lejon armën um, Kështu që nuk ka pasur asë se radhe Ndë një lojë akuzën Lidhe me pistoletën e vërtend se radhe Jo të tatuar mm -hmm. Por e kanë arrestuar për vjedin e ilanqeve të dashur, që ai veten veu nësa çanta e çante para derës së policisë. Kjo është një post shumë e çuditshme. E tëmarrshme. Të vëreu unë tash. Vetë refes. Para këtij muajsh në mars doli lajme se si njeriu që kishte trembur njerëzit dhe me atë kuriozitetin e tatuës si pistoletë dhe tani ajo ku shkon i me armatosur. I po, dhe arrestohet. Te shpia policit, në mesnatës, duke qar për të dashurën e vet. Se çmund të, të zgjit policia për dashurën të dashurën tënde. Nuk e di. Një zot e di. Nice. Sto. Kthehemi pas panklubit të mëngjesit me më shumë se 9:30 minuta midisdashuar one republic and don't i file lose myself Minuta, me në 9.34 minuta jenë me kluvin e mgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab të vëz Yej! <coughs> Hello! Hello, mirë se vini në Arduino Programming. Dashur përshëndesim që gjithve çdo ditë në klubin e mëqyesit të historisë nga ndryshmënd muzik shumë të mirë, duranta kuizce e gjithë atyra, kuqë është edhe për sot nuk e kemi nën mangut. Olga do t'japi tani një rëndë, kishim pyetur në fakt në lidhje me qytete, kemi qytete në klubin e mëqyesit dhe do të shikojmë nëse ju gjeni shtendet ku këto qytete ndodhin. Në fund fare ju pyetem për Coimbra dhe Aveiro. Kanzon Portugali. Bravo. bravo Ës Flori 687 mbaron numrin, fiton dy bileta për Nosineplex. Bravo Flori. Mm. E gjet. Në lidhje me Sharadion, kemi një fitues? Ës Klea dhe ka thënë Porta. Porta, porta, porta, porta pra. Porta, lule, porta, porta. e luleve. Porta njëjes. Por mund të ishin edhe portat e porta, qytetit. Hmm. Porta, portat e qytetit, po, portat por hmm. e Trojes për shembull. E keni parasysh. Porta di Troja, nuk është ajo? Italian. Ajo është por kamizeri Oke, ja mirë, okay, mirë um, Vashdojmë të një? Vashdojmë Vashdojmë të një me qytete dhe shtete e mishdashur Ti mund mosadish mërëqun Por keme vete ditë shka E cila Mund tjetë produar Në pusanë Të këti shteti wow, të shpare, Me ty i ka mërqun Me ty i qunin e lëtin oh. Ti mund mund sa tish mërqun Po ti i mban me vede ditë shka E cila mund tjetë prodhuar Në Pusan Kujdes Qa mban ti dhe me dhe vede? Qëpëse këto prodhime të janë prodhime sëri Se unë sot nuk kam ditë shka që është E, e prodhuar në Pusan? Pusani oh, Po selfie ke bërë sot? Po bërë Bërë me shaj bërë e selfie-në Me cëllular Me cëllular Shë mund tjetë okay. e përde dësh Mund tjetë okay. edhe aparat Mund kesh me vete tishka që është bërë në Pusan Ti se di? Mund se di Po, në gjepin të në të vogël Në gjepin të në të vogël të pasën Mund të kesh tishka të produa në Pusan Kujdes mm, mm. Pusan më falë me në në fund Ja ku u morëm vesh tani që eksiston dhe kështetet Deri para pak nuk e dinim 069 207 222 Pra ta që duan të luajnë 069 207 222 Mishdashur, jeni me klubin e mqesit, në valet e klep FM në 100.4, edhe në ekranin e klep të vës. Keni një kushëndetje nga Adi, nga Dhermiu. O, Adi! O, Adi, o, o Dhermiu. Përshëndesin. Hello! Kusë Adësht? Nuk është krasta, nuk mështë më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në të urojmë do një zhytje kanë bëj një zhytje. Turoj një zhytje. Një super zhytje. Kjo është për ty Andi tani më që ende më. Radio që kështu e bën gjithë ditën, fillon mbaron kështu gjithë radion. Po të vësh vetëm vizorin. Çes, si mbajmë ne këtë? Ah. Nuk ka as kosto madje. Kjo është elin e thon. Po. Të shkaneve as për njerëz as për rroga. Futin kompjuterat atje, fillojnë di gjithë ditën. Dëgjoni di kompjuterin tim. Dëgjojini, dëgjoni ritmin tim rritmin e zemrës time. Am, um, Dijon, a mund të themi diçka tash? Mm -hmm. Po. Po. Po? Po. Apo s'mund ta themi. Çfarë është? Jo, për për për të konfirmuar kjo, kjo është herrit, kjo është herrit në teatër me Piruin me kështu? Po, është konfirmuar është nga lista e burimeve të ndryshme. Un kam qenë krejtësisht në errësir për këtë derisa vi tani dhe marr vesh nga nga, nga Jeri këtu dhe Lorin Terezin, po jo <laughs> që uh, është duke injekul lanë. Jo, po Lorini vetë. Ja, ato që sta merr mendja, ëh. Po qarkullon pra në në Facebook. Nise. Mm. Por por duhet marr me me pakript, sepse sepse kam mundësinë që mund t'jen edhe edhe sa jesa. Mund t'jen edhe gojëçi. Mund t'jen edhe pa vërtetë, mm. kështu që. Do të pyesim më. Ne po e marrim sigurisht e vërtet. Po, Qën... por mund t'jen edhe pa vërtet. <laughs> Domethën, këtu thuhet që prezantuesi Adi Krasta dhe kryeministri Edi Rama kanë pasur një shër me Lub Pirunj dhe Piata. Në lokal në Tiranë. Këriministrin pëllim kanë gacmuar krasën me tësa batuta Një të gjishme Si pas këtyre janë përgjigjur edhe krasa me batuta, me batuta dhe ti Edhe pas taj ka filluar me lug Por uh, nuk e di Nëse është Poj, sa so përgjeda po të ashtë i një version të gjatë të kësa i sovietin Përstaj të kushu hodhë në shkallet Përstaj të kushu hodhë në shkallet Përstaj të kushu hodhë në shkallet A të e, mirës të vini në organizimin e Ministrisë Kulturës, e të gjëmë edhe njëherë <laughs> Unë nuk vëndoj që është e vërtet Mëndoni që është e vërtet? Unë nuk e pësër për asim moment Unë mëndoj që në qovë se atatët dhë gënë që në të dhërin vërt Që kërë që që ministri ta këtë sharë me fjallë banale krasën ja, në prezencë jo, në prezencë të, të, të njerëzve po të, jo vetëm të gruas po po, po flasim të ministres e të të, të ftuarve jo, tjetër s'ka mundsi s'ishte po ishte tavolina edhe azi ishte nga njëra an kryeministë nga krau tjetër u duk në një moment sigurisht në përballë shonë një debat publik aha nuk më disi se që ishte një deputet aty thjesht me grupë të supë Nuk, nuk e shikandi domethën. Nuk e sem. Ata i kishin me kamarierin. Mund të jetë ashtu. Mund të jetë ashtu. Isha, isha ai që ke bërësi atë me ja për të ndër lugët, thënë. Kaq do, e zëj me ato lugët. Po që gjithsesi, nuk e besoj, nuk e besoj. Se sheh tani, pasa të djuar me lugë, po paraditesh të jesh shumë e hishme. Nëse të djuam të kryeministrin me lugë. Me ndonjë kal do ishte. Nëse nëse kryeministrin të djuam të me lugë. Në një kush. Në një ënder, po po vëndoi një ënder ose një mak. Çfarë do bëje? Unë, po. Do si mërë e ishtë. lukën dheja falim derit <laughs> E do hajem atë lukë <laughs> Por shpresoj Ta kjerës qërti që do hajem atë lukë Por kemi në pasë bakë të të qëtashur Justin Timberlake tashim në klubin e mëgjesit Suit and tie qëhet kjo Kostum dhe kravat për këtë e të shqip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 As long as I got my suit and tie I won't leave it all on the floor tonight And you got mixed up too tonight Let me show you a few things All dressed up in black and white And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the air tonight Let me show you a few things Let me show you a few things get it get it ooh so thick now nah, know what call it called me daddy and now oh, should some sir got to hit pick up a habit But that's all right you're all mine oh come on john who you call daddy i guess they just makers cuz they wish they had it ooh my killer my filler yeah you're a fashion As long as I got my soup and tea, I won't live it off on the floor tonight. And you got fixed up too, and I'm gonna show you a good time. All pressed up in black and white, and you dressed in that dress I like. My wrist ringing in the head tonight. Let me show you a good time. Let me show you a good time.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 Time for tuxedos for no reason Ooh, uh, All thanks for my angel uh, Alexandra Wang too uh, as tight in a mess of ducks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 I'm dressed up and back right and, and you dressed in that just I like it. love me sleeping in a bed tonight let me show you a few things let me show you a few things show you a few things of our love love love let, let, let me show you a few things show you a few things of our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 Ai gati? Mësej mund. Okej. A do të lojësh? Atëre, kujdes, do ta bëjmë një tekst të kongës shumë të shpejtë tani. Oh my god. Vetëm oh. vetëm djoni do të bëjmë vetëm refrenin, vetëm refrenin. Sepse kjo është me kërkesë të ultë se cilat kanë ngultë edhe ngultë edhe këmbë. Kam ngulur këmbën sa se tërheq dot të më. E vërtetësh, gozhdi kam, më gozhdi kam. Do të lexoj vetëm tekstin e kësaj kenge. Refrenin. Refrenin, falni, e kësaj kenge. Kujdes është një kong që këndohet më mirë në çift, dhe kur them kështu ju kam ndihmuar. Është një kong që edhe në Tiranë preferohet. Është kënduar. Po. Dikur live. Okej. Okay. Good death. Good death. Good death. Okej, okay, nuk është të thotë ndonjë gjë. Ja. Dikur live këndon. Liri. Këbër ka shumë njerëz të qajnë. Paty Pa ty në imarë po Pa ty marë, Pa ty, uh, ty Kaka shumë vetëmi A shkosa Të jetuarit Do të ketë kuptim Un do jetoj Për të të pasur ti Ty në imarë Liri Kur një korë të ngrihet Un do të këndoj Për të të pasur Liri Ke bërë kash njerës të qajnë Pa ty, kakaj shumë vetëmi Aqkosa të jetuarit do të ketë kuptim Unë do të jetoj në mënyrë që të të kemë ty Liri Një korë do të ngrihet Do të këndoj Për të të patur ty 0619-2017-222 Dërgërë mesajë të uaj a pahaluar dhe emrin për shumë fituar 0619-2017-222 Hey well. Ah, uh, s'nëmber të më eksu hair bands sot. Si neçërdi. Okej. Merdi, faleminderit Altin. Aferë, aferë, le të japim edhe okay. <coughs> athera, athera, për çjetë të fundit në lidhje me qytetin me sëri që kemi pasur sot në klubin e mësimit. Mish dashu kemi folur për shtetet e qytetit. Në fillim fare ju kemi pyetur uh, ose në fund fare, pyetja e fund, fundit ishte kishte bënve me një qytet që quhet Kujdes Holta, uh, çu çuhet, çuhet. Po që ndodhej në Korenë Jugut. Busan më Busan, ne ndodhem në xhepin e pasëm të altinë. Po Busan, çaj bëre në Busan prodhohet. Nuk e fus duart nëpër xhepa, ju e dini, nuk jam xhepiste tani, ku ta di. Po tash. Ë në Busan prodhohet edhe Samsungo nëse uh, tjerave oh, oh, në vërtet, sepse në Korenë Jugut. Jugut. Kush e ka gjetë? Toni fiton një dhuratë nga Electronic Line 940 i numrit. Bravo Toni. Do bëj një pyetje të fundit. Në fundit, ku ndodhet një qytet që bрно? Brno. Brno. Brno. Brno. Brno. Brno. Është një qytet kurthamë Brno. Brno. Brno. Është një qytet. Ku ndodhet Brno? Brno. Brno. A po ndodhet pjesë me Brno apo me Brno? Në Brno. Me Brno. Më më i piji ti çfar tani? Para si duket këtu shumë po kuta. Ha më jave fute këtu, hajde fute këtu. Ati ndodhet në Europën e qendrës në Avi, ha. Florence mendon. Brno, jo, është pa sakt. Brno. Brno. Hi ha. Kiki kiki. Ja këtu. Keki keki keki keki Keki to. <laughs> e pas në momentin e fundit pa pa një mesazh. Po shikoj. Po shikoj. Do të se po shikoja për tek në fund. Uthe në një jetë. A të kusht është fitues solca? Keki. Ajde, yebi. Ës Rolandi dhe ka thën Çeki. Çeki, bravo, Çeki, bravo, bravo. Do të mund Çeki. Faleminderit Roland, ti je fituesi. Ti fitoleta për ty? 2000 euro për sinemën Plex, të njëjtën filmat janë premier në sinemën Plex dhe tani fituesi i fundit. A është? Është për tekstin e Kongës Anisa. Po. Albana dhe Romina. Albana dhe Romina. Albana dhe Romina. Albana dhe Romina popika. Ti ka që si bie kësa jardanës. Vazdon akoma kjo? Me Rominën? Amundë, munda jeni pak këtu. Ta jeni në lule nga bota e luleve. Po. Falimin derit Ne do të themi së rishë nesër mishdashur në klubin e mqesit Jullëm me Albanën dhe Rominën Čau Mërë papësim, kalës i bukor